Зеленото възстановяване на поражението от войната в Украина вече върви. Поглеждаме сега към една болница в село Хоренка до Киев, която беше възстановена по устойчив и зелен начин от Greenpeace, украинските организации, екодействия, екоклуб Ривне и благотворителната фундация Победа на Украина. Повече ще ни разкаже сега Деница Петрова от Greenpeace. Деница е регионален директор за Украина на Greenpeace. Добър ден! Здравейте! Какво се случи в това украинско село, което е близо до печално известната Буча, в която руската армия преди година екзекутира множество цивилни, знаем? За съжаление, подобна е историята в Хоренка. Още първите дни на, на войната там палят снаряди, къщите са разрушени, 80% от тях а, има много човешки жертви, които оцеляват, напускат. Но ние обърнахме поглед към това, това място, защото хората, които се бяха върнали, имаха нужда също от помощ за възстановяването на, на тяхната така, инфраструктура, критична инфраструктура, като болницата, например. Защото там продължават да живеят хора, които имат нужда да, да посещават болницата. И тази през януари тази година открихме вече възстановената болница, с... която има вече усталирани соларни панели на покрива и термопомпи за отопление. Това, което се случва от края на февруари до май, болницата няма никакво електричество, защото е прекъсната мрезата. И на много места в Украина, всъщност, проблема е, че самата мрежа е, непрекъснато има, както всички знаем, няма електричество. Е, и целта на нашия проект е да покаже, че възстановяването може да се случва по един друг начин, зелен, който също дава енергия на независимост, на, на такива критични е, е, инфраструктурни обекти, като болници, училища, дори такива пунктовете на където по време на, на, на атаки украинците можеха да отидат да заредят своите телефони, да се стоплят. Тощо а, има планове те да имат такива соларни инсталации, които ги правят независими. Всъщност много са интересни числата. На практика сметките за това, което а, наричаме зелено възстановяване на болницата в това украинско село, ще излязат ли? За колко време ще се върне тази инвестиция, термопомпа, соларни панели? Знаем, че все още това са, това са скъпи инструменти. Изчисленията са... тези сметките, излизат много, много просто. За 6-7 години инвестицията ще се върне. А вече близо 80% се спестява от разходите, които до сега са, са давани за отопление на, на, на болницата, се, се спестяват. Тоест, само за 6-7 години, тази сграда, която вече е почти изцяла енергийно независима, ще продължава тя да функционира, ще се изплати тази инвестиция, а с което означава, че общинските средства ще могат да се ползват за нещо друго, или за възстановяване на други обекти, или за по-добър живот на, на хората, които живеят в, в, на, на това място. Най-важното е, че тази болница, която а, си функционира вече, а, дори през февруари имаше дни, която беше изцяло почти 100% соларните панели захранваха болницата и даваха енергията, която е необходима. Това наистина е удивително. Сега а да попитам малко по-общо. Смятате ли, че възстановяването на болницата в Хоренка е пример за това как трябва да се случи възстановяването на Украина? Абсолютно така. Натам сме насочили нашата кампания. Тя е пример, защото местните власти се трудни с нас, с неправителствени организации и възстановяват да по един а, начин, който хем намалява емисиите, постигаме климатична неутралност, а, хем осигурява тази независимост. А... В едно малко украинско съцена, това може да бъде пример за цялата страна. Сега, не е, ли малко парадоксално това, не е ли малко парадоксално това, което виждаме, че войната и тази бруталност на агресията, спирането на електричеството, защото помним, че това, това беше и остава основния проблем след руските въздушни нападения, че това помага да се преосмисли откъде и как да идва енергията, т.е. да се търсят други модели. Точно така. И в крайна сметка войната ще бъде един канализатор за това зелените технологии, тези прогресивни е, технологии, които е, съществуват и в Западна Европа, и, и при нас, те, те, те, те са пътя на Украина. Украина се развива без изкопаеми горива. Това е тяхното бъдеще и украинците много добре го виждат. Виждат ползите от тази... Е, децентрализирана енергийна система, която е от възобновяема енергия, соларни системи, термопомпи. Това, е, това е техния път на развитие. Още, още един парадокс, освен този, за който говорихме в разговора с украинския депутат, за това как всъщност агресията на Русия в Украина на практика създава мащаба на украинската нация. Даже рускоязичното население там а, започва да говори основно на украински. Излиза ли така, че разрушението на старата индустриална инфраструктура на Украина ще а, даде този шанс да се започне от нулата а, зелен преход? Нещо, което като че ли е по-трудно разбираемо за страни като България. Интересното, което е, че е, в условията на война става много ясно на къде, на къде върви света, какво, какво могат да вземат украинците, за да, за да направят своята страна по-силна, по-устойчива. И да, паралелно с България, че ние забавяме тази енергийна трансформация. се дори за връщане на, на ресурса, който ще ни се даде, за да се направи тази енергийна трансформация. И вместо да... да това, това са ни пропуснати, пропуснати шансове за нас. Защото света ще се, се раздива в тази посока. Няма, няма бръщане назад. А, миналата седмица, на, на 4 април, дори вице на Германия дойде в Хоренка да, да посети нашата болница. Р, на, тя не е нас, но реставрираната чрез нас болница. И оттам обяви нова програма помощ от Германия към Украина за 1 милион пак за такива е, социални обекти, инфраструктурни обекти, които бъдат възстановени по този нов начин. И оскорен е ускорен зелен преход на Украина, иначе разрушена от е, бруталната война, която Русия води срещу суверенната държава. Благодаря на Деница Петрова, Greenpeace. Тя отговаря в Greenpeace за Украина. А Greenpeace и украинските организации Екодействие, Екоклуб Ривне и благотворителната фундация Победа на Украина създадоха инсталации за соларна енергия в Хоренка, близо до град Буча.